Мері злякало дивиться на черепа. Вона повинна нічому не дивувати, щоб не робили її вельможна могутня пані. Але череп в її руках... Не бійся, каже Таумі. Це мій спадок. Спадок? А вже Пам'ятаєш ту старого гаїтянця, котрий запрошував мене голову якогось товариства? Він... Він недавно помер. Помер і. Ні-ні. Таумі вже сміється. Це не його череп. Його він заповів мені. Черепа? Так. Якщо вірити цьому старигану, то це череп моєї далекої прапра, хто знає, якої прабабці, А може, і пратитоньки. Це що? Звичка, традиція така? питає Мері. Ні, каже Таумі. Швидше його примха, ходімо, поснідаємо. Хоча, що ж мені робити з цим дарунком? Він вас налякав, здається? Таумі приймає рішення. Покласти череп Таумі малі колони до сейфа. Звідти вона не вибереться. Та вже коли кладе, їй раптом здається, що темних глибин черепа долинає глухий стогін, якесь благання, дурня, думає Таумі. Ось він, череп, зникає у пащі сейфа. Він старий, кістки, здається, от-от розсиплються. Яка від нього може виходити небезпека?» І раптом перед очима таумі майнула блискавка. «Я знаю, що робити з черепом», – подумала вона. «О, Мері», – сказала голос. «Так, моя пані. Ти ще не вийшла заміж?» «О, ні», – майже просогнала Мері. Вона добре знала ніде неозначену умову. Всі, хто працював із Таумі, особливо служниці і працівниці жіночого роду, мали бути поза шлюбом. Принаймні офіційно. Дівчата, котрі відважувались пов'язати себе у самогіменея, негайно звільнялись. Ходили чутки. Так має тривати, доки сама Таумі не вийде заміж. А вона не поспішала. «У тебе є бойфренд». «Так, моя пані. Постійний?» «Так, вже другий рік. Він хоче на тобі одружитися?» «Так, але ти боїшся мого гніву?» «Моя пані?» – прошили сів голос Мері. Вона була не красунею. Красунь біля себе таомій не терпіла, але доволі симпатичною. Сірі виразні очі, струнка, аж занадто худа фігурка. Донька одного з ненадто впливових котюр'є. Котра чомусь так хотіла служити Птаумі, Таумі. «Їй, здається, 32. Значить, боїшся», – сказала Таумі. Ледь не промовила. «Це добре». «Ні, вона стала інакшою. Інакшою вона після цієї дурної поїздки». «Я дозволяю тобі вийти заміж», – сказала Таумі. «Запросиш на весілля. Скажімо, на Різдво. Але до того познайомиш мене зі своїм нареченим». «Дякую, моя пані» першній Штаумі реалізувала задумку, що блискавкою пронизали її, вона здійснила кілька невідкладних справ. Найперше зателефонувала до модельки Іветти Сімпсоні, психоаналітика Джеймса Річардсона. Іветта відповіла, але вибухнула монологом, пересипаним добірною лайкою, в якій переважали італійські слова. Вона тепер щаслива? Дуже щаслива. У мене є коханий, звичайний італійський хлопець. Ми вдвох Будуватимемо великий дім. Це справжнє людське щастя, тобі недоступне. Чуєш, американська суко? Я рада, чао-какао, сказала Таумі. Вона всміхнулася і зовсім не розпасіювалась. Монолог свідчив, зіветою все гаразд. Вона нічого собі не заподіяла, і їй ніхто нічого не вчинив. Другим був дзвінок до Річардсона. Він признався, місяців два у нього на душі було дуже тривожно. Притому тривога була наче і безпричинною. Народжувалася несподівано, невідомо звідки, наростала аж до такої межі, що йому хотілося кілька разів покінчити життя самогубством. Він ледве пересилював спокусу піти з цього світу. Навіть коли починала наростати тривога, але ще міг себе контролювати, припинав ланцюгом до ліжка або стола. Один раз він навіть посунув стола аж до вікна. Та не стачало сили відірватися, а ключа завпачливо викинув. Потім такі приступи несподівано зникли. «Коли це сталося?» – спитала Таумі. Річардсон назвав приблизну дату, і Таумі розуміла, що це сталося після того, як вона дала згоду на поїздку до тієї України. Почереп. Почереп білої відьми. Отже, старий Джагертан, чий його підручні, все передбачили. Прагнули нейтралізувати і психоаналітика. «Старий підлий, шолодивий пес!» – сказала з пересердя Таумі. «Ні, це я не вам, любий донні». Ви ще зовсім не старий і тим більше не шлодивий, це я тому, хто хотів заподіяти вам зло. Зло минуло, сказав Джеймс Дональд Річардсон. А лишилось нездійсненне бажання, та умізнала, на що він натякає, знала про його таємну закоханість. Колись вона була один раз близькою з доні, один. А далі щось утримувала. Хоча психоаналітик був доволі привабливим чоловіком, бажання лишатись для нього мрією, нездійсненним бажанням. Та умі добре засвоїла і цю науку цей метод влади над чоловіками. Бідний Джим Мідоні, що вона могла зробити тепер, коли у неї був Костя? Костянтин Бранніков нагадав про себе того ж дня. Він уже в Москві успішно вирішив усі свої справи в Японії і на Далекому Сході. І він запрошував любо свою дівчинку до Грашинської столиці. Як його персональну, дорогоцінну гостю і як гостю уяви собі наших президента і прем'єр-міністра. Вони дізналися, що така відома, прекрасна суперзірка Таумі Рембел побувала в якомусь там Києві, центрі якоїсь Малоросії і трохи ображені. Чому не в Москві? Отож, негайно збирайся, я тебе чекаю. Ми тебе чекаємо. А мене не зість, там ваш рашен ведмідь, посудливо спитала Таумі. Що ти, що ти, аж злякався Костя, він буде засліплений твоєю красою? Он як? «А у вас чому ваш містер-президент поцікавився саме у тебе?» «Про тебе, моя красуне, так?» «Ну, в нас влада знає про всіх. До того ж, про наш роман тепер пишуть, здається, всі газети». О, я знаю?» – сказала Таумі. «Я бачила репортаж про нашу подорож до пірамід. Ці папараці, і не тільки, слухавці почули зітхання. І Таумі таки побувала в Москві». Правда, це сталося не відразу після весілля Мері і її коханого Роберта, після зимового показу МОД, після приїзду Кості до Нью-Йорка, збентежений і трохи зляканий Костя, чого він боявся. А ще була її поїздка на Гаїті, могила Ліонеля на закинутому цвинтарі, заросла бур'яном і стара-престара тітонька Габі, яка туди привела. Господи, чи це ти справді моє янголятко? Геть вицвіла. Напівсліпа жінка, яка пам'ятала, виявляється, маленьку таумі. Таумочку, смішне, норовливе дівча. Дві покладені квітки до напіврозбитого хреста з грубого каменю. Прости, Ліон. Єдине, що вона могла сказати. Замовити новий пам'ятник у старого майстра Франсуа. Заплющ очі, сонечко. І відкрити ротика. Ні, просто заплющ, простягни долоньку. Мишеня, її зой, Господи, Ліо, чи ти був на цьому світі? Чи не сон її життя взагалі? Може те, що вони переживали разом з братом і було справжнім у її житті? І ще вона побувала на могилі Джавертана Тампереств'є. Він заповідав не ставити надробка і жодних пам'ятників. Нехай могила зрівняється землею.